Якби не її спостереження, вона тоді його сліди спідошов, зі слідами в хаті вбитої родини Колеського асесора, порівняла. Вийшов би він сухим з тієї каламутної води. Ну, і цей не вийде, думає Муся. Із завмиранням серця чує, як загрюкали двері об тумбочку. Голос почувся. «Що за чортівня? Ви будете сидіти тут доки? Не скажете, хто ви такий? І навіщо ви пливете на цьому пароплаві?» – спокійно, каже Муся. У запала тиша. «Ага», – зловтішно зраділа Муся. «Нарешті у жартівника жарти скінчилися» поки муся на тумбоці злодія стереже, а мадам Шток чоловіка-зрадника шукає, життя на цариці Дніпра не припиняється ані на мить. Звісно, окрім того, про що шановна публіка не здогадується, тому і веселиться на всю котушку. Сонце на палубі гріє, чайки літають, хвилі погойдують пароплав, і несуть його пасажирів солодке неробство, котре щасливцям на ці дні випало. Пані і панове бавляться, наче діти. Паянки черевички поскидали, стали колом, і одна одній згорнуту м'ячиком серветку кидають. Кому вона до рук потрапляє, той назву квітки каже, хто не скаже, той програв. Неймовірне видовище, Шепоче князь до купця. Парадис. Потоваришували вони тут не на жарт. Разом до Мадери прикладаються, Разом за карти сідають, Разом від дружин ховаються, А дружинам і не до них. Пані, то за шансон'єтобоном ходять, то мліють від літературного читання письменника інкогніто, то обступають дивовижну Ванду, дивляться, як вона китайські пейзажі з дніпрових круч виробляє. Усім весело, крім княжни Анастасії. А можливо, їй теж несумно, просто сидить, у шезлонзі дрімає і теж життям насолоджується. Лише режисер з оператором тут працюють. Ручку накручують, цікаві сюжети виловлюють. Ану, вийдіть з кадру! сердиться режисер, помітивши, як хтось спиною прямо перед вічком став. Усю красу кадру зіпсував. А це і Політ Вікентійович власною персоною. Та ще й в супроводі капітана про щось перешіптується, дивлячись на пасажирів. Капітан спочатку головою заперечливо похитав, а потім кивнув нарешті. Оператору теж кивнув, мовляв, «Нас зараз не знімайте». І обидва рішуче посунули до шезлонгу, в якому прекрасна княжна спала, і за яким її служниця нудьгувала за розвагами панів спостерігаючи. Уклонився капітан Низько, покашляв, аби княжну розбудити. «Пані Вільінська, каже з шанобливим острахом, – ось цей пан, він слідчий з розшукового відділу з Петербургу. І що?» З підмереживної парасолі, що служниця тримає, питає княжна. Зачувши голос хазяйки, собачка з її колін скочила і довкола іполітових ніг застрибала. І політо Векентьовича з собачками знатися не можна через алергію, котра до нестримного чихання призводить. Ногою її відштовхнув і каже максимально суворо «Я б не хотів тут розмову вести. Справа важлива. Будьте ласкаві!» І наполегливо руку їй подає. «Нічого не розумію», – холодно каже княжна. «Про що йдеться?»